Hetedik fejezet 738. nap Ez tehát a hivatalos ajánlat! Zárta le a folytatott beszélgetéséről szóló beszámolóját John a város főterén összegyűlt több száz ember előtt. A városi tanács tagjai egy nappal Fredericks látogatása után külön is leültek Johnnal átbeszélni a fejleményeket. Az újonnan föléjük rendelt szövetségi kormányzót egyikük sem tudta egyértelműen megítélni. Ránézésre kellően barátságosnak tűnt ugyan, mégis mindannyiukat aggodalommal töltötte el, hogy a Johnnáltett tett látogatása után Fredericks a nap hátra levő részében, edet idézve, csak a városban szaglászott. Találkozott Paulal és Bekával a gátnál majd tiszteletét tette a főiskolai kampuszon is, ahol végignézett egy gyakorlatot, melynek során az ellenség által elfoglalt épület biztosítását szimulálták a diákok. A gyakorlatra kijelölt épület a McGregor diák szálló volt, abban rejtőzködött néhány agresszor. A tény, hogy a főiskolán dél épp egy efféle eseménynek volt a tanúja, különösen aggasztotta a t félt, hogy mindez hamis benyomást kelt Frederixben, aki a látottak alapján méltán hihette, hogy a főiskola valamiféle katonai kiképző táborrá alakult. Fredericks ezek után nagy feltűnést keltve körbe kocsikázott a városban a Hanvi járójával, szót azonban csak ritkán váltott az emberekkel. A lakosok Fredericks jelenlétére adott reakciója John szerint valójában egészen normális volt. Az elmúlt két évben a közösség Johnnal egyetemben megtanulta, hogyan maradhat fent teljes egészében önmagára utalva. Amit eddel együtt sokan körbeszaglászásnak láttak, mindegy egy-egyszerű szemlerésze volt, amit a parancsnokság átvételekor a vezetők megszoktak ejteni. Az ismeretlen jövevényeket sokan a kezdetektől rossz szemmel nézték, egészen addig, amíg nem bizonyítottak a közösség előtt. Bár megvoltak a maga aggájai, makala még mindig határozott megvetést mutatott Fredericks irányában. John továbbra is hajlott rá, hogy esét adjon az új vezetőnek. A rámenősebbek, akiknek sikerült annyi időre feltartaniuk ezt a Fredericks-et, hogy a behívókról kérdezzék, mind válaszokat kaptak John. Számolt be a tapasztalatairól, Ed. Csak annyit mondott, hogy ti már dolgoztok a mindenki számára előnyös megoldáson. A hír tehát rögtön szányra kapott, a városi tanács pedig döntött a nyilvános gyűlés összehívásáról, amit a parkban szándékoztak megtartani, amennyiben az időjárás is engedi. Makala ellenezte az ötletet, úgy vélte, túl megerőltető lenne John számára több száz ember előtt beszélni, amikor bármely pillanatban kitörhet a káosz, a férfi azonban mindenképp túl akart esni rajta, mielőtt Esvillben folytatná a tárgyalást. A városban még volt egy működő megafon, Makala pedig bejelentette, hogy John megszokott módszere helyett a gyűléseken mindig állt és felalájárkált a tömeg sorai között, ezúttal ülve fogja előadni a mondandóját. A tömeg sokkal nagyobb volt, mint várta, ránézésre legalább 500-an jöttek el. A szét és a Main út mellett a legkülönfélébb járművek sokasága parkolt, motorbiciklik és mopedek, öreg csotrogányok az 50-es-60-as évekből, traktorok, újra hasznosított sütőolajjal működő járművek és egy nagy, utánfutós teherautó szvannanomából, amelyen minimum 50 ember érkezett. Legalább tucatnyi jármű parkolt a környéken, tetejükön a szénből kinyert üzemanyag tárolására szolgáló furcsa vászonzsákkal, a szénégető berendezéseket utánfutón húzzák maguk után. A működési elvük máig nem igazán félt John fejébe, bár azt hallotta, hogy Japán utcáin rengeteg hasonló jármű cikázott a Második világháború utolsó hónapjaiban. A gyűlést immár hagyományosan Black tiszteletes nyitotta meg egy imával, majd a közérdekű hírek felolvasása következett, hivatalosan is kihirdette Pat Step elhunytát, John azonban nem tért ki a halál okára, és gyorsan örömtelibb vizekre evezett a város három újszülöttjéről szóló bejelentéssel. Az egybegyűltek ezek után elénekelték a himnuszt, és felesküdtek a zászlóra. A tömeg elsőként rövid beszámolót kért a foszogatók fogságában töltött napokról. Mivel néhányan a steppek közül is jelen voltak, John Botor dolognak gondolta egy este két külön vita kirobbantását, végül egyszerűen annyit mondott el, hogy fogjul ejtették, váltságdíjként pedig néhány zsák sót követeltek érte. A sót a város tartalékaiból voltak kénytelenek elvenni, amiért John természetesen kárpótlást ígért a közösségnek. John ezek után részvétet nyilvánította Step családnak és a határmenti őrség megkettőzését ígérte, a bosszú hadjárat helyetti tűszönettel kapcsolatos beszélgetést viszont szerencsésebbnek ítélte a gyűlés utánra hagyni. Bár helyenként nehezére esett felidézni a találkozás pontos részleteit, John végül rátért a déllel folytatott megbeszélésére. Többször elnézést kért, amiért esetleg kihagyott ez-azt, de déllátogatása idején még érthető módon nem volt túl rózsás állapotban. Beszámolója végeztével az egybegyültek kérdései következtek. John mély levegőt vett, és megkérte a felszólalókat, hogy lépjenek előre, és beszéljenek hangosan, így mindenki jól hallhatja majd a kérdéseiket. A megjegyzések hosszát közös megegyezéssel maximum két percben szabták meg, hisz máskülönben éjfére sem értek volna a gyűlés végére. A közösség sok szempontból visszatért a városi gyűlések megnyitásának New Englandi hagyományaihoz, leszámítva a bűnügyi tárgyalásokat, amelyek most is a nap előtt megszokott módon folytak. A bíró szerepét nomz a város nagy tiszteletben álló ügyvédje töltötte be. Városi börtön nem volt, a részegeknek és egyéb bajkeverőknek egyetlen helyiséget tartottak fenn a rendőrkapitányság épületében. A legsúlyosabb büntetnek az élelemlopás számított, büntetésképp egyes esetekben a városból való száműzést is alkalmazták. A koplalás hónapjainak emléke még mélyen élt mindannyiukban, az élelemlopás épp ezért majdnem a gyilkossággal egyenértékű, súlyos bűnnek számított. John csak a Frederikszel folytatott beszélgetés összefoglalásának végén hozakodott elő a nagy hírrel, miszerint állást ajánlottak neki a szövetségi kormánynál. Elmondta, hogy az ajánlat értelmében a városból behívottak száma a felére csökken, amennyiben elfogadja a kinevezést. A bejelentés alaposan felkavarta a kedélyeket, és beletelt pár percbe, mire a gyűlés rendjét sikerült újból visszaállítani. John nagyot sóhajtott magában. Ernie Franklin fértuszat további résztvevővel a háta mögött, azonnal talpra ugrott, készen a régi parlamenti játékra, a hozzászólására hivatalosan engedélyezett két perc lejártával az utána következő fennhangon átruházza rá a saját két percét, vagyis Örny addig folytathatja a monológiát, amíg a mondandója végére nem ér. Az este így igencsak hosszúnak ígérkezett, és függetlenül a fejében lüktető fájdalomtól Johnnak végig tartania kellett magát. Lássuk csak! Jól értem -e én ezt? Vágott a közepébe örni mindenféle felvezetés vagy bevezető nélkül. Te vezérőrnagyként, önként és dalolva elmész Blómondba a kormánynak belózni, és az eddig katonai szolgálatra behívott itteniek felének nem kell bevonulnia. Így van, John? Igen. Ha önként jelentkezem, a városból csak fele annyi embernek kell bevonulnia. És kiknek kell akkor is menniük, ha elfogadod az ajánlatot? Egy szóval sem mondtam, hogy elfogadom. Javította ki, John. Egyelőre csak magát az ajánlatot oszottam meg veletek. De végül is jelentkezni fogsz, hisz vezéről vezérőrnagy lehetsz. Gondolom, az aktakukacoknak most is elég szép fejadag jár, hiába ők hozták a fejünkre ezt az egész mizériát, mielőtt eltakarodtak a kis virginiai bunkereikbe. Talán még fizetés is dukál nekik. Örni, ahogy az imént már mondtam, még nem döntöttem. De hát miért ne jelentkeznél? Vezéről nagy lesz belőled, a behívottak felének nem kell bevonulnia, a másik felüket pedig könnyű szolgálatra magad mellé rendeled. Nekem jó üzletnek hangzik, John, neked és nekünk egyaránt. A tömegből hangos, egyetértő morajlás hallatszott. Minden szempontot mérlegelnem nem kell, örni, és végtére is ez egy személyes döntés. Személyes? Több mint száz családot érint. Szerintem ez messze a te személyes döntésed fölött áll. Egyszerre Maury Hörgy tápászkodott fel, a karja még mindig a nyakába volt kötve. Örni, ki a fenének képzeled magad, hogy így megmondod, mit kellene tennie? Ha engem kérdezel, az egész ajánlat bűzzik. Akár elfogadja, akár nem, a végén John keményen ráfizet majd. Abból ítélve, ahogy belekényszerítették ebbe a helyzetbe, nekem valami asszugja, nagyon nem kóser ez a kis megállapodás. Azt mondom, szavaznunk kéne, vagy John döntésétől függetlenül beadjuk a derekunkat, és mindenbe hívott bevonul, vagy egyöntetű nemet mondunk a teljes sorozásra. – Könnyen beszélsz, Hart! – vágott vissza örni. A te gyerekeid nincsenek a listán! A megjegyzés azonnal szenvedélyes vitákat és vádaskodást robbantott ki. Black tiszteletes és Ed felálltak John mellett, és ordítva próbálták rendre utasítani az egybegyűlteket. Ed végül felkapta a megafont és kihirdette, hogy ha azonnal nem maradt csöndben mindenki a gyűlésnek vége, és ha kell, akár erőnek erejével is kiüríteti a területet. A tömeg végül elcsendesedett, Ed pedig visszaadta meg a megafont Johnnak. Magam sem vagyok túl jó véleménnyel a beívottak számának megfelezéséről. Fredericks a beszélgetés végén elejtette, hogy a létszámcsökkentés csak egyelőre szól. Akkor adja írásba, amit ígér! Szólt közbe újból örni. John, ez a döntés azokról szól, akiket a legérzékenyebben érintenő a behívás ma ebben a szent pillanatban. A horda elleni csatában már elveszettem egy unokámat, nem fogom tétlenül végignézni, ahogy a többieket is elviszik. A döntésed igenis befolyásolja mindannyiunk sorsát. Lejárt a két percet, Erdő! Jelentette be nyugodt hangon Black tiszteletes, a karórájára pillantva. Jöhet a következő kérdés, vagy hozzászólás. Átruházom az időmet Mr. Franklinre, jelentette be jó hangosan a közvetlenül örni mögött álló férfi. John magában nagyot sóhajtott, majd erőt vett magán, és beletörődve bólintott. Szóval, mit gondolsz, John? Erősködött tovább örni. Holnap utánra eldöntöm. Miért nem most rögtön? 56 család ma már ilyen nyugodtabban aludhatna. Hé, hey, Ernie! Hátrább az agarakkal! Szólt közbeli Robinson, John korábbi szomszédja. A hordával vívott csatában végül kettejük otthona oda lett. Az én fiamat is behívták, de átkozott legyek, ha csak azért megpróbálom belehajszolni a döntésbe a szerencsétlent, hogy fele-fele megmentsem a gyerekem bőrét. John már így is épp eleget tett a városért. Bár Lee hivatalosan nem kapott szót, a tömegen helyeslő pusmogás hullám futott végig. Emelje fel a kezét, aki kapott behívót, és hajlandó lenne önként bevonulni. Szólította fel az embereket Lee. Legtiszteletes támogatta a javaslatot. Nagyszerű ötlet Lee! Hányan állnának be a seregbe önként is azok közül, akiket behívtak? John nem tudta megállni, hogy ne pillantson a makala mellett álló Elizabethre, aki most is karjában tartotta a kisbent. A fiúcska félálomban szendergett az anyjához bújva, Elizabeth pedig lassan felemelte a jobb kezét. John egyszerre mélységes büszkeség és torokszorító gyötrelem fogta el, a szülők jól ismert fájdalma, amikor az emlékeikben apró, ártatlan csemeteként élő gyermekük felnőve egy-egy súlyos vagy épveszélyes döntés elé kerül. A tömeg, mintha egy emberként fordult volna Elizabeth, John Materson lánya felé. Egymás után lendültek fel a karok, egyeseké fürgén, másoké valamivel vonakodobban. Örny egyik unokája annak ellenére jelentkezett, hogy ő maga nem is kapott behívót. A jelenlévők majd nem fele hajlandó volt önként bevonulni a seregbe. Johnnak elszorult a torka a látványtól. A gyűlés résztvevői szinte kivétel nélkül harcoltak a horla elleni csatában. Mindegyikük nézett már farkas szemet a halállal, és látta annak legrémisztőbb arcait, azokat is, amelyek csak a csatamezőn mutatkoznak meg. Mindannyian barátokat és családtagokat veszítettek el azon a napon. Az egyik jelentkező, egy üres tekintető, 21 néhány éves fiatal fiú volt. John pontosan emlékezett, hogyan kellett erőnek erejével lefogni és visszatartani a srácot az öngyilkosságtól, amikor a barátnőjét holtan találta egy árokban az autópálya mellett a végső összecsapás helyszínén. A fiú képtelen volt túltenni magát az élményen, és azóta is Tompa alvajáróként tengedte a napjait. Valószínűleg örömmel fogadta a lehetőséget, hogy nemes halállal fejezze be az életét. Ez seogyan sem fer! mondta Halkan John. A megafont kikapcsolta, így csak azok hallhatták, amit mond, akik egészen közelültek hozzá. Egy bólintással jelezte az önkénteseknek, hogy letehetik a kezüket, majd ingatni kezdte a fejét. Örni, kaphatnék pár percet? Kérdezte, Örni pedig nagy meglepetésére megenyhülni látszott. John nem tudta biztosan, hogy azért reagálta így az aktuális vita partnere, mert őt is meglepte a tömeg, az egyik fia válasza. Ne csináljátok ezt velem, mondta John továbbra sem a megafonba. Helyette inkább felállt, hogy mindenki jól láthassa és hallhassa őt. Nem akarok túl professzorosan fogalmazni, de ne feledjétek, hogy annak idején tanultam és tanítottam is az féle dolgokat. A múltban mindannyian közösen hozzuk meg a legnehezebb döntéseket, még ha időnként egyedül rám, vagy a városi tanácsra kellett is bíznotok a dolgot, a két elveszett lélek a vagyok halálos ítéletének napjától kezdve. Lee kérdése, hogy kivállalná önként a szolgálatot, jogos volt, az ilyen helyzetek azonban mindig a tömeg akarat befolyásoló hatásáról szólnak. A történelem megmutatta, hogy az efféle döntések 10-ből 9 alkalommal manipulálhatók, vagy határozottan rosszul sülnek el. Páron felteszik a kezüket, mire egyeseknek hirtelen bűntudatuk támad, mások megijednek, hogy gyávának tartják majd őket, megint mások csak a barátaik példáját követik. Bizony, vannak olyan szituációk, amikor óriási hiba hagyni, hogy egy csoport az érzelmeitől vezérelve olyan döntésre határozza el magát, amelyet valójában magányosan és hosszas mérlegelés után lenne csak szabad hozni. Te mit gondolsz erről az egész behívós ügyről? Kérdezte Örni. Magánemberként vagy a város vezetőjeként? Ne süketelj, csak mondd meg, valójában mit gondolsz? ember vagyok, a magam fajták pedig haláluk napjáig sosem vetik le végleg az egyenruhát. Még mindig amerikainak nevezzük magunkat. Egyesek talán csöpögősnek találják, de ebben a városban ma is énekeljük a nemzeti himnuszt és tisztelgünk a zászló előtt. Ennek fényében azt kell mondanom, hogy ha a behívás egy legitim kormányzat, legitím parancsa, a nemzeti egység visszaállításának érdekében igenis végre kell hajtanunk. A tömeg ekkor több csoportra szakadt, egyesek helyeslőn kiabáltak, míg mások azt hajtogatták, hogy az elmúlt két évben néhány ingyenebéden kívül szinte semmit sem kaptak a szövetségi kormányzattól, amelynek hivatalnokai egyszer csak a túlélők és a városvédőinek közelfelét Isten tudja, hová vezényelnék. Megint mások azon a hangos véleményen voltak, hogy nem is létezik legitim kormányzat, és hogy a Blumontiak elmehetnek a pokolba, amiért ezt az egész krízist az ország nyakára hozták. A gyűlés gyorsan fülsértő káoszba fordult. Egy önkéntes fiatal lány az egyik barátjára támadt, amiért az nem jelentkezett, gyávának és árulónak nevezte, majd összeverekedtek, és többen megpróbálták szétválasztani őket. John ez jó ürügynek érezte a találkozó berekesztésére. Lehajolt a megafonért és felállt, kissé megszédülve a fejébe szálló vértől. Párszor kibekapcsolta az eszközt, hogy magára vonja a tömeg figyelmét. Egy javaslat mindannyiunknak, jelentette be, mire a verekedéssel elfoglalt sokaság újból feléje fordult. Ed, megtennél nekem egy szívességet? Bezárnád a két bunyos bajkeverőt a részegeknek fenntartott szobánkba mai ilyenre? Hogy lenyugodjanak egy kicsit? A nap utáni első évben az iméntihez hasonló hepaj egész egyszerűen elképzelhetetlen lett volna, hiszen a koplalás hónapjai alatt senkinek nem volt energiája a bunyózáshoz. A béke másik oka John drákói intézkedése volt, ugyanis az élelemkiadás napjaira vonatkozóan parancsba adta a pékséggé alakított pizzázóhoz beosztott öröknek, hogy az ételért potenciálisan kialakuló verekedések esetén éleslőszerrel lőjjenek a tömegbe. A menü az efféle ételosztásokon általában kétszelett kenyér volt polgáronként, a tészában nagy adag fűrészporral. Mára legyen elég ennyi, javasolta John. Órákig vitázhatunk egymással, ha helyzeten magán viszont nem változtathatunk. Csatlakozom John Matelson indítványához, jelentette be gyorsan Black tiszteletes. Ideje berekeszteni a gyűlést. Egyre korábban kell fel a nap, és holnap mindannyiunknak sok dolga lesz. John magában elmosolyodott a tiszteletes utolsó mondatán. A városlakók reggelente már rég nem az ébresztő órák idegtépő csipogására ébredtek. Télen mindenki korán feküdt és későn kelt, míg a melegebb hónapokban, különösen a tavaszivetés időszakában az egész város már a hajnal első fényeinél talpon volt, hisz a többségre tizenkét vagy még több órányi kemény fizikai munka várt. John összenézett örnivel. Jó lesz így? – kérdezte tőle. Örni látta a gyűlés berekesztését támogató kezeket, majd vonakodva elfogadta, hogy a közösség döntése ezúttal felülbírálta bírálta őt. A Fredikszel való újabb találkozásod után szeretnék igazi jelentést hallani, és megtudni, hogyan döntöttél a kinevezésed ügyében. Rendben van. Ezekről a Blumontiakról, meg a nyavajás parancsaikról is sokkal többet akarok tudni. Ég a kormány, a mi kormányunk! kiáltotta valaki a tömegből. Maximum a te kormányod, szólt vissza Örni. Én nem érem be egy nyamvat parancsal a ládámban, ennél sokkal több bizonyítékot akarok látni, mielőbb ölbetett kézzel végignézem, ahogy a gyerekeinket akaratuk ellenére az Isten háta mögé vezénylik. Örni megjegyzése majdnem újabb irányíthatatlan vitát robbantott ki. Black tiszteletes azonban zseniális időzítéssel előrelépett, és átvette john a megafond. A karját széttárva rövid áldást mondott, majd a gyűlések szokásos záróakordjaként belekezdett a mi atyánkba, amelynek végeztével a tömeg szétszéledt. John lassan az egyszer felé sétált, őszintén hálásan, amiért a gyűlés sikerült a tervezetnél hamarabb befejezni. A feje még mindig rüktetett. – John! – Ernie! Bármi legyen az, nem várhat! – sóhajtotta, miközben a válla fölött hátranézett a lassan közeledő Ernie-re. Csak még egyetlen dolgot akarok abba a feldagadt fejedbe beletuszkolni! Johnnál már majdnem elszakadt a cérna az újabb célzott sértés miatt, amely egy estére tényleg több volt a soknál, amikor észrevette a mosolyt Ernie alcán. A nyalva tagyrázkódásodra gondoltam, John. Aha, mondd, mi szeretnél. Tényleg nem vagyok valami jól. Tedd fel magadnak a kérdést, kik ezek a Blumonti emberek valójában. Mi ugyan nem szavaztunk rájuk. Annak idején, amikor még magunk választottuk az eféle pojátszákat, nem egyszer kiderült, hogy a legtöbbjük a földkereség legkapzsibb és legostobább alakja. Ha rendesen végezték volna a munkájukat, most nem lennénk ekkora slamasztikában. Senki sem mondta, hogy a képviseleti kormánynak könnyű dolga lesz. Pontosan. Sokakat nem is igazán lepett meg, amikor az egész rendszer összeomlott, mint a kártyavár. Például téged sem? A fenébe is, John. Nem ezt mondtam. A családommal mi legalább előreláttuk a katasztrófát, és felkészültünk rá. A többiek, téged is beleértve, visszak a kormányban, és lám, már a ötből négy ember halott a városban. Rosszabb arány, mint a pestis, vagy a történelem bármelyik háborúja után. A lényege törni, és igen, tudom, hogy a fejem egyre csak dagad és dagad. Igyekezz minél többet megtudni arról, hogy valójában kiáll a Blue Montyak mögött, és mire megy ki a játék ezzel a milliós katonai mozgósítással. John bólintott. Majd beugrom, ha megtudtál valamit. John figyelmeztetően felemelte a kezét. Örni, kérlek, ne akar nyomást gyakorolni rám. Először a városi tanásnak számolok majd be, aztán később, ha szükséges. Tartunk egy újabb nyilvános gyűlést. Örni egy pillanatig áthatóan nézett rá, és bólintott. És Örni, legközelebb változtatni fogok a szabályokon. Miféle szabályokon? Fejenként két perc jár a hozzászólásokra, és kész. Ha több mondani valód van, írd le egy papírra, és add oda valakinek. Ezek publikus gyűlések, nem egyszemélyes színházi monológok. Általában te beszélsz a legtöbbet, John. Neked szabad? A krízis eleje óta a város élén ragadtam. Te nem igazán ácsingóztál a melóért, ha jól emlékszem. Egy pillanatig haragos tekintettel meredtek egymásra, majd mindketten halványon elmosolyodtak. Van vér a pucádban, Matterson. Húzott elő egy szivat a zsebéből örni, és John felé nyújtotta. Ó, az Isten szerelmére, ne adj épp most ilyesmit a kezembe. Ha visszaszokom, hamarosan térden csúszva fogok könyörögni a következőért. Épp ezért ajánlom fel, válaszolt örni széles vigyorral az arcán. John nagy nehezen erőt vett magán, és megrászta a fejét. Azért tudja, hol szerezhet, ha akar egyet, Csak simán, John, szóval állítsd le magad. Rendben vagyunk? Sok szerencsét holnapra, John! Örni nyújtott, majd elsétált. John különösen hálás volt Makalának, amikor az behuppant a vezető ülése, Elizabeth pedig hátul helyezkedett el, karjában a még mindig mélyen alvó bennel. Elizabeth, ha hazaértünk, és ne a kislegényt, beszélnünk kellene. Haragszol, mert ökként jelentkeztem. Üljünk ki a teraszra, és beszéljük meg. Elizabeth az úton végig szótlan maradt, és hazaérve egyből bement a házba. Nem várta meg azt sem, hogy a szokásos módon beparkoljanak a kocsi beállóra. Ugye tudod, miért csinálta? Kérdezte Makala. Igen, mert a lányom és a többi maszlag. Ha mindenségit neki, van egy gyereke, akiről gondoskodnia kell. Makalával a teraszra sétáltak és leültek. Csend volt, csupán az éjszaka nyugalmaz zajai, béka és egy bagoly huhogása vette körbe őket. Amikor a teraszon üldögélt, John általában mindig a kezébe vette nyuszkát, most azonban a párkányon hagyta, Másféle beszélgetés következett. Elizabeth kijött a házból, és leült a kanapéval szemben álló, jó kemény székre. A hold megvilágította az alakját, John pedig nagyot sóhajtott, belőlről ebben a pillanatban is az apák számára oly ismerős kettős érzés feszítette. A kislánya gyönyörű fiatal nővé cseperedett. A nap előtti időkben a város összes jelenlegi lakója kifejezetten alultápláltnak számított volna. Mindenki vékony és inas volt, az emberek vonásai egyre inkább a polgárháborús dagerrotípiákon szereplő, örökösen komor arccal figyelő őseikhez hasonlítottak. A nők szinte mind rövidre vágva hordták a hajukat, esetleg hátul kurtaló farokba fogták. A templomban vagy a zsinagógában azért még így is akadtak, akik igyekeztek kiöltözni, és ügyes kezek által néhány mérettel szűkebbre igazított ruhákban feszítettek. Ahogy az élelmiszer ellátás lassan, de biztosan stabilizálódni látszott, az állandó éhezés veszélye egyelőre elmúlt, a két éve elveszített világviszonyaitól azonban még így is fényévekre voltak. A terhesség és a ben első hónapjai alatt átélt nagy aggodalom után Elizabet a lehetőségekhez mérten valóban kikerekedett kissé, ezért is láthatta meg benne John a gyönyörű fiatal nőt és anyát. Mindamellett élénken emlékezett arra is, amikor Elizabeth négy éves kislány volt, apucinak szólította őt és állandóan pusziért ostromolta, meg azért, hogy teadél délutánt játszanak a plüssállatkáival. Ha erősen lőtte őt a hintán, a lánya túlcsorduló örömmel sikongatott, s azt kiáltozta, hogy így biztosan el fog repülni. Tudom, mit mondasz majd, apa? jelentette be Elizabeth. csak, valóban? Makalalágyan megszorította John kezét, ezzel jelezte neki, hogy fogja be a száját, és inkább hagyja, hogy a lány beszéljen először. Hát jól van. Ne fogd vissza magad! Makala újabb készorítása már nyílt rosszallást fejezett ki, nem tetszett neki a hangnem, ami John megütött. Ahogy a lányát nézte, a férfi percről percre dühösebbnek érezte magát. Mégis mit gondol, mi lesz az egyéves kisfiával? A halott kis húga mindössze pár méterre pihent tőle a kertben. Ha Elizabeth most beállna ebbe a rohadt hadseregbe, Márpedig John megérzése súgta, hogy ezt tervezi, sosem térne vissza, ahogy oly sokan vesztek már oda oly sok korábbi háborúban azzal a naív ígérettel búcsúzva el az otthoniaktól, hogy minden rendben lesz és fölösteges aggódni. Apu, amikor megkérdezték, hogy ki jelentkezne önként, huszáj volt feltennem a kezem. Miért? Hogy támogassalak, azért! Mit gondolsz, hogy vette volna ki magát, ha a saját lányod nem jelentkezik önként? Azonnal meggyamúsítottak volna azzal, hogy kivételezel velem, és esélyed se lett volna békésen végigvinni a gyűlést. Ez valamelyest váratlanul érte bár a fejét lehajtotta, hirtelen mélységes büszkeség öntötte el. Köszönöm, angyalkám, de tudnod kell, hogy ezzel kényszerhelyzetbe hoztad magad. Tisztában vagyok vele. Ennyi volt az egész? Csak ezért csináltad? Elizabeth habozni látszott. Nem, volt még valami. John a lánya arcát fürkészte. Micsoda? Tényleg szeretnék bevonulni. John őszintén elkerekedett szemmel hajolt előre. Na de miért? Hiszen te is így tettél. Hogy érted ezt? Annak idején, amikor végezzél a főiskolán, önként jelentkezzél a seregbe, és ha anya nem betegszik meg, tábornok lettél volna. Ha te is bevonultál, én miért ne tehetném meg? Mindig azt mondtad, hogy a hadsereg, az orvoslás, a tanítás és a papi hivatás a négy legnemesebb életpálya. Te magad a katonaságot választottad. Kicsikém, akkoriban ez más, hogy működött. Nem álltunk hatban senkivel. Az igaz, de lefogadom, hogy a haverjaiddal nap mint nap arról ábrándoztatok, hogyan bizonyítanátok a bátorságotokat, ha valaha kitörne a háború. Pontosan tudod, végül mit csináltam a seregben, Elizabeth. Kevesebb mint száz órát voltam éles bevetésen, kilométerekkel a tűzvonal mögött, és düböl egyetlen egyszer sem sűröttem el fegyvert. Amiért belül annyit kíszod magad utólag, ne is tagadd! Ez egy teljesen új helyzet, Elizabeth. Egy olyan kormányért kellene harcolnod, amit nem ismersz, és amit nem mi választottunk. Egy olyan háborúba mennél, amiről szinte semmit sem tudunk. Évekbe, talán egy egész emberöltőbe is beletelhet, mire a dolgok visszatérnek a normális kerékvágásba, már ha egyáltalán visszatérnek. És én mit mondjak majd? Mit tettem érte? kérdezte Elizabeth. Van egy fiad, akiről gondoskodnod kell. Szerinted ebbe én nem gondoltam bele? Ezek szerint a teljes hozzájárulásom mindenhez annyi, hogy teherbe estem, a gyerekem apja meg utána gondolt egyet, és agyon lövette magát a csatatéren. Súper. Íme a hozzájárulásom az emberi civilizációhoz. Ben maga a jövő, mondta nyugtató hangon John. Igen, kezdte elcsukló hangon Elizabeth. Te is tudod, hogy teljes szívemből szeretem, de úgy érzem, akkor is be kell vonulnom, hogy méltó legyek az apjához, és tegyek valamit az országért. Persze, mert Ben apja akkora hős volt. Egy értelmetlen vérfürdőben veszett oda, és nyilvánvaló volt, hogy ha lett volna választása, ha srász az élet mellett döntött volna. Betette majdnem oda válaszképpen John. Elizabethnek pedig, mint a 18 éveseknek a történelem során általában mindig, eszágában sem volt megkérdőjelezni a helyzet mélyebb miértjeit, a saját szerepét illetően csordultig volt idealizmussal. Dulce de corum es pro patria mori a John. Ez meg mit jelent? John csak rászol a fejét. Szemtől szembe került hát az átokkal, amit minden háborút megjárt apa jól ismert. Önként bevonulni egy dolog, az más, amikor a hadsereg viszi el a gyermekedet. Ahogy ott ücsörgött Jennifer sírjától mindössze pár méterre, John hirtelen rádöbbent, hogy mind ez idő alatt csupán bűntudatot próbált kelteni Elizabethben, ami a legkevésbé sem volt tisztességes dolog. Már nem is a lányáról volt szó, hanem őróla, és John egyszerre elszégyelte magát, amiért ezt a stratégiát választotta, bár az adott pillanatban egyszerűen képtelen volt kontrollálni magát. Nagyot sóhajtva folytatta. Nem állhatok az utadba. Csak annyit kérek, adj pár napot, hogy a végére járhassak ennek az egésznek. Én pedig arra kérlek, hogy ne próbál nyomást gyakorolni rám, apa, mondta nyomatékosan Elizabeth. Ha ez minden, én lefekszem aludni. Ben ma az utolsó csepp energiát is kiszívta belőlem, és holnap mennem kell pórihagymát szedni a csapattal. Ezzel felállt és puszit adott makalának, majd az apjának is. Egy pillanatig habozott, majd közelebb hajolt Johnhoz, és olyan erősen ölelte magához, hogy az majdnem feljajdult a melkasába nyillalló fájdalomtól. Hé, a bordám még mindig nem a régi. Elizabeth kaján mosolyjal válaszolt, amivel mindig letudta fegyverezni az apját, majd bement a házba. Pár nekem nincs gyerekem, sóhajtott a makala, de ha lenne, olyat szeretnék, mint a lányod. Már hogy ne lenne? Elizabeth anyaként szeret. Tudod jól, mire célzok? Súgta Makala, és megköszörülte a torkát. Már az első érvével lefegyvezett. Igaza van, és ezt te is tudod? John kénytelen volt egyetértőn bólintani. Menjünk aludni, John! Holnap reggel frissnek kell lenned a nagy kalandhoz, aztán este jön az újabb találkozó Fredericks-el. Makala lassan feltápászkodott, és besétált a házba. Hagyta, hogy John nyugodtan végigmehessen az esti rituálé lépésein. Nyuszkával a kezében mindig megállt Jennifer sírja mellett, és jó éjszakát kívánt a kisebbik lányának. Piszkosul bele való egy nővéred van Jennifer. Bár gondolom, ezzel nem mondtam újat, Sugta maga elég Jóna sötétbe. Istenem, nem bírnám elviselni, ha őt is el kellene veszítenem.